Добрі ще стволи, стара англійська сталь. Зазвичкою я глянув крізь їхні отвори на світло, і мало не замлів. Правий ствол був чорний, лівий – змащений, блищав, мов, дзеркало, а правий – чорний від нагару. Я кліпав очима, нічого не тямлячи, крутив ті стволи в руках і знову дивився на світло. І Я відмовлявся вірити. Це виглядало неймовірним. Невже я втратив пам'ять? Але ж востаннє я стріляв ще взимку на полюванні в того злощасного пса. Після того я не стріляв. Рушниця була вичищена і змазана.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 Тканина стала чорною, від неї смерділо пострілом. Знову глянувши крізь отвори стволів, я побачив, що обидва вони майже однаково блискують на світлі електричної лампи. На годиннику перевалило за третю. Відчувалося, що мені бракує сили, щоби й далі ламати голову над тим, хто і яким чином міг вистрілити з моєї рушниці». Мене несподівано охопила страшена втома, але одне не викликало сумніву. Постріл виявився влучним. І це все, що я розумів, що всі мої жахи, все, що довелося пережити, було ніщо в порівнянні з останніми кількома секундами життя гаркуші, виродка в людській подобі. У мене вистачило ще сили змастити рушницю, зачинити сейф, викинути в піч шматя, простякнута мастилом, та пакет і дійти до ліжка. Далі мої очі заплющилися самі. Розділ 26 А зранку на мене чекав сюрприз, хоча назвати його так не повертався язик.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 Словом, нічого особливого. Я знайшов її несподівано, коли прокинувшись, вирішив полізти ще раз до сейфа і подивитися, чи на місці рушниця. Ще кілька тижнів таких пригод, і я ризикував стати параноїком. Відчинивши сейф, я відразу забув про рушницю.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 Сім патронів Губертус з кулями. Все правильно. Далі я нарахував десять гільз, ще невживаних. Патронів з картеччу дев'ять. Не вистачало одного. Отже, стріляна гільза була свого часу споряджена картеччо. Всі ці відомості про неї важко назвати дивними.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 а втім, вона була тут, перед моїми очима. Я тримав її в руках, і тернею лоба, ніби від цього там, у середині, могла скластися якась більш-менш пристойна відповідь. Напевно, я сидів перед сейфом з півгодини. Так довго, бо не уявляв, що робитиму, коли підведуся.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 Інакше довелося б знову поміркувати про свою психічну повноцінність Що ж з цього випливало? Рушниця сама не стріляє Дверця та сейфа самі не відчиняються Це зрозуміло Отже, хтось повинен був це зробити Тільки хто? Я не міг означити навіть коло підозрюваних У кого міг бути мотив для вбивства гаркуші?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 ритуалу помсти, то інший просто не витримував критики. Що доводило наявність у мене цієї гільзи? Абсолютно нічого. Поруч стояло ще три такі самі. Я мав законне право полювати і міг відстріляти цей або навіть всі десять патронів з картеччу коли завгодно.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 Експертиза обов'язково з'ясувала б, що стріляли саме з моєї рушниці Сліди від бойків, патронника і все таке І тут спробуй відмийся Якщо так, то він помилився Зробив багато непотрібної роботи Здолав шлях більш як у 200 кілометрів Якимось чином заліз до мого сейфа, коли мене не було І підкинув гільзу Замість того, щоб просто залишити її біля трупа так складно і безглуздо. Він або зовсім тупий або... або мав якусь іншу мету, але яку? Не сподівався ж він, урешті-решт, що я, дійшовши до цього, подумаю, ніби то я і сам застрелив гаркушу. Мені так сподобалася власна дотепність, що я навіть посміхнувся. Треба бути оригіналом, щоб розраховувати на таке, адже я ще не зовсім з'їхав з глузду. Я навіть міг згадати, що робив, коли це сталося. До речі, мені вже раз доводилося це згадувати. То що я робив? Ха, виявляється, я спав. Все було правильно, і спав, треба сказати, добряче. Цілу добу з гаком. Раптом, так, ні з того, ні з цього, в мені десь у глибині почали несвідомо рухатися якісь незрозумілі підозри. Вони ворушилися тихо і неприємно, немов зграє розбуджених комах. Я пригадав, як це було. Надзвичайно цікаво. «Впавши в ліжко після повернення з лісу, увечері 5 квітня я прокинувся в день сьомого». «Цей факт я також, здається, з'ясував для себе достовірно». «За цей час і сталося вбивство». «Що ж мені доводилося припускати сьогодні багато цілком імовірних речей». Чому б тепер не припустити дещо неймовірне, якщо вже з'явилася така потреба? Чи мав я право стверджувати, що весь час спав? Можливо. В крайньому разі такий висновок напрошувався, враховуючи, що я ліг і прокинувся, а між цим нічого не пам'ятав. Мало того, я бачив сон, а сни бачать лише, коли сплять. Логічно. Але навряд навіть таке довге кохання могло снитися майже дві доби. Вірогідніше було б вважати, що більшість цього часу я або спав без сновидінь, або просто не знав, як його провів. Зрештою, відомі приклади, коли сновиди встають серед ночі, кудись ходять, щось роблять а зранку навіть не здогадуються про це. І я хоч не був таким, спробував уявити неймовірне. Покохавшись кілька годин, я встав і пройшов шлях до надлісного і назад, забравши свою рушницю. В часі це виливалося в 9-10 годин, а спраховуючи ніч та темряву – до 12 Дістатися до місця за 200 згаком кілометрів поїздом або автобусом я міг за 5-6 годин, тобто до 6-8 вечора, часу скоєння вбивства. Далі, згідно з цією божевільною теорією, застреливши Гаркушу, я до 1-2 години ночі 7 квітня дістався додому, і мав ще потрібні 8-10 годин для того, аби ще раз прогулятися до надлісного туди й назад. В часі все збігалося, а от у здоровому глузді, та в цій історії від самого початку не було ніякого здорового глузду. Я вимагав фактів. Лише незаперечних фактів для спростування або підтвердження цієї версії. І розслідування набрало обертів. Я шукав залізничних та автобусних квитків по кишенях, обдивлявся одяг, взуття, шукаючи сліди ходінь лісами та розкопування ям. Оглядав свої руки обличчя в дзеркало, шукаючи подряпини, які міг дістати в лісі серед ночі, сліди землі під нігтями. Пошуки тривали довго, але виявилися марними. Я не знайшов нічого. По кишенях не валялося ніяких квитків, весь одяг був чистий, як і взуття, обличчя та руки неушкодженими нігті чисті. І навіть всі можливі інструменти, придатні для розкопування схованки, лежали на місцях також чисті або не дуже, але без ознак свіжої землі. Те, що я шукав, знайти було неможливо з одної простої причини. Я нікуди не їздив і нікого не вбивав, тому що не був ніяким сновидою, тому що в цей час спав, Змучений І обіймав у вісні свою добру фею Незрівнянну Світлану Напевно, як я і підозрював Це тривало майже дві доби А могло б, напевно, й довше Якби вона все не зіпсувала Їй, бачите, забаглося Їй забаглося взятися до гіпнозу Чомусь я згадав це лише щойно а далі на рахунок три я прокинувся. А що було між цим моментом і рахунком три поїздка в іншу область, і два походи до надлісного, а посередині фатальний постріл? Навіть найменша ймовірність такого не хотіла вкладатися в голові. Щоб повірити в це. Як я вже казав, потрібні були серйозні докази, а я їх не мав. І все-таки, невже такий феномен був можливий? Те, що людина, яка перебуває в стані гіпнозу і може зробити будь-що на бажання гіпнотизера, не підлягало сумнівам. Така людина, виконавши, що їй наказано, не пам'ятає цього».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 Гроші відгонали вагонним тамбуром, неповторним букетом матраців, туалету, чужих шкарпеток, решток їжі та алкоголю і поганих цигарок. Цим запахом надовго простякло все, що побувало у плацкартному вагоні. Здалося, що я божеволію. Ось куди поділися мої гроші.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 і не зафіксувалося в моїй пам'яті, несподівано розклалося переді мною, ніби на останніх сторінках, заплутаного детективу, в якому автор, доволі назнущавшись читача, нарешті відкриває, хто що зробив. Відразу пригадався легкий білющуці, який переслідував мене цілий ранок. Він був чомусь таким же знайомим, як і той запах.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 Усе стало на свої місця Цих кілька слів, зронених у моєму снігаркушею, а скоріше тим, хто виконував його роль, виявилися фатальними Усунувши останню перешкоду для того, щоб у маленькому містечку в сусідній області Більше як 200 кілометрів звідси пролунав постріл з мисливської рушниці 12-го калібру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 Тільки так пояснювалися мої подальші вчинки І схопившись з ліжка в такому стані Я здійснив далекий шлях і убив Весь час мене не покидали сили і розум Що дозволило успішно виконати цю місію Покладену на мене невідомо ким Якщо в мене стало розуму, щоб привести стріляну гільзу і покласти до сейфа, то, напевно, і там не налишав слідів у вигляді відбитків пальців, підошв черевиків або свого портрета в пам'яті очевидців. Я щиро на це сподівався, навіть був упевнений,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 Гроші у руці відвологли і зробилися слизькими. Я поклав їх у кишеню і швидкою ходою пішов у напрямку станції. Здалеку вже долітав перестук коліс поїзда. Розділ 27 Ось так скінчилася ця неймовірна історія.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 Перестук коліс На околицю міста насувалися сутінки, весняна мряка Під ногами мокру, але вночі буде один з останніх приморозків і трохи підсушить цю хляпавицю. В хатах засвічувалися вікна, дехто ще гримів відрами на подвір'ї, закінчуючи денні турботи Скоро настане ніч, і місто порине у сон. Чоловік похилих років, але ще міцний, зачинивши за собою двері, скинув грудні черевики і пройшов до кімнати. В хаті не прибрано. Що можна з'їсти на вечерю? Він іде шукати. Зовні він схожий на людину. Погляд не відображає ніяких емоцій. Вони сплять. А може, вмерли? Що в нього всередині? Задоволення від пройденого та зробленого? Злість на всіх і вся? Просто спустошеність? Цього ніхто не знає. Несподіваний стукіт у вхідні двері примушує його здригнутися. Хто там? Але гість заходить, не чекаючи на запрошення. Хто це так похамський? Він умикає коридорне світло і дивиться на непрошеного гостя. Той витирає брудні черевики, на ньому темний плащ, який він розцібає, збираючи щось звідти дістати, їхні погляди зустрічаються, і цієї миті раптовий біль стискає груди, біль такий, що можна збожеволіти. Права рука сама тягнеться до грудей, йому бракує повітря, в очах починає темніти. Це відчуття смерті. Похитнувшись, він ступає назад і навзнак падає на підлогу. Його очі широко розплющені, він ще може бачити, але розуміє, що помирає. Його погляд згасає. Останнє, що він бачить і усвідомлює – це чорні отвори стволів. Я не міг пам'ятати цього, але знав, що все сталося саме так. І все ж таки, що міг побачити Гаркуша таке, від чого раптово дістав важкий серцевий напад, який виявився для нього смертельним? Невже рушницю, яку витяг з під плащани незнайомець? Можливо, тим паче, якщо це саме та заповітна рушниця. Але чи могло статися таке, що він її отак відразу упізнав, її відреставровану мною з новою кольбою іншого кольору, новим ременем? У цьому я сумнівався. Та й першої реакції людини, на яку наводять зброю, повинно бути щось інакше. Переляк, якісь захисні дії, а не її розглядання. Принаймні, він міг би спробувати тікати. І тоді був би застрелений не на порозі власного будинку і не в обличчя. Все це було ймовірним, але тільки так для годиться. Навіть я... Не загинув від переляку, дивлячись в порожні очиці пса-привида з відстані кількох кроків. Ні, щоб померти миттєво від жаху, треба побачити щось суттєвіше. Щось таке або когось такого. Кого? Над цим не треба було довго міркувати. Тільки його воскреслого з мертвих Петра Гончарука. Але такий варіант не проходив, бо, по-перше, мертві не воскресають, а по-друге, це був я. Хіба що, побачивши в моїх руках схожу рушницю, він подумав, що я Петро, все інше домалювала його уява. Чи можливе таке? Важко сказати. І раптом у моїй пам'яті постала картина. Надлісне, старий дід в отворі похилених дверей. Його лице раптово блідне, він хапається рукою за двірок, щоб не впасти, Ще тоді я не зміг зрозуміти його здивованого погляду і того характерного, дуже характерного жесту. Він наче провів рукою перед очима, не вірячи, що перед ним стоїть Петро Гончарук, живий та помолоділий років на тридцять. Він ледь не впав, а потім їв мене очима, не знаючи, в що легше повірити. Воскресіння мертвого чи таку неймовірну портретну схожість? Як змінилося його обличчя, коли я почав розпитувати про Гаркушу? На ньому можна було прочитати справжній переляк. Я знаходив тоді цьому інакше пояснення. А наприкінці йому свербіло щось у мене запитати. Він навіть почав, я пам'ятаю, як зараз, а ви скажіть мені часом? Безперечно, в нього висіло на язику запитання, чи не доводжуся я родичем гончарукові, але він не спитав, оскільки знав і сам, що в Петра не залишилося ніяких родичів. І тепер висновок напрушувався сам собою. Стався неймовірний збіг я був схожий, можливо, навіть дуже, на Петра Гончарука. І, може, саме це зіграло фатальну роль у дальшому розвитку подій. Рушниця Гончаруків, затягнута в божевільний вир нематеріальних сил, за неймовірним збігом опинилася у людини, подібної зовні і, напевно, внутрішньо до її господаря. Саме ця обставина вирішила все, збудивши до дії сили природи, про які нам так мало відомо, які змогли сплести в один клубок мене, чорного пса, Світлану, Сергія та інших і спрямувати нищівний удар у потрібному напрямку. Звичайно, я не міг стверджувати цього, напевно. Бо ж таке припущення з точки зору традиційних поглядів Узагалі здавалося неймовірним А втім це була одна з багатьох версій Одне з можливих пояснень загадкової смерті Гаркуші Я упіймав себе на думці, що в глибині душі хотів би, щоб усе сталося саме так Сама доля винесла цей вирок а мене зробила виконавцем Провідіння, напевно, знало Що свідомо я не здатен на такий крок Тому використало мене в темну І ще одна картина на останок Знову постала перед моїми заплющеними очима Той самий осінній ліс зі старовинної гравюри Гончий пес, що невтомно йде по сліду для нього не існує нічого, крім звіра, якого він переслідуватиме день і ніч доти, доки не пролунає постріл. І він його дочекався цього пострілу. Полювання скінчилося. Поїзд наближався до міста. У вагоні стояв гамір, але я його не чув. Я сидів вражений цими відкриттями і думав, що, можливо, насправді дивовижного в цій історії набагато менше, ніж здається. Просто не завжди вдається відразу розкрутити вузол, зав'язаний силами природи, з якими мене дуже-то знайомі, і пояснити, чому він так переплівся. В даному ж разі, кажучи по совісті, гріх було скаржитися на долю, оскільки мені і так вдалося дізнатися набагато більше, ніж належало. Тільки тепер я чітко зрозумів, кому маю завдячувати своєю перемогою, своїм спокоєм, а можливо і самим життям. Усе це вона, моя добра фея. Перед очима постало її спокійне, приємне і тепер таке близьке мені обличчя, з якого наче щойно зняли окуляри. І лише зараз я усвідомив, що нічого по суті про неї не знаю, що її несподівана поява не була випадковою, з якого дива вона підтвердила моє алібі, що коли вона мала якийсь свій стосунок до цієї історії, Справді, мені невідоме навіть її прізвище. Як і чому опинилася ця дивна жінка на моєму життєвому шляху саме в той момент, коли він, за примхою долі, несподівано перетнувшись з чужим, спрямувався у глухий кут? Які сили подарували мені у найскрутнішу мить зустріч Цією, котра прийшла неначе для того, щоб вирішити мою і не тільки мою долю. Усе це муляло свідомість, вимагаючи пояснень та відповідей. Про все це мені належало їй запитати, що вона скаже. Та на свій подив до цих речей я відчував якусь байдужість. Мене час і розставить усі крапки над «і», Насправді ж мені хотілося лише одного, Щоб вона нікуди не зникла, Як схоче, рано чи пізно, Сама все розповість. Епілог І ось перед моїми очима Знову зринула картина, Яку я бачив втретє за життя. Взагалі, якщо бути відвертим, мені доводилося бачити її частіше щороку. Але саме так я бачив її до цього тільки двічі. Вперше це сталося в тому жахливому сні з трагічним, безглуздим кінцем, який я спостерігав, наче небачений досі приголомшливий фільм. У сні, що виявився своєрідним подарунком долі. І без перебільшення врятував мене. Він починався саме з такої картини. Вдруге щось подібне мені довелося бачити вже в реальному житті. Але дійсність так перегукувалася з тим незабутнім, страхітливим сном. Ось тепер я бачу її втретє. Але зараз я не спав – це факт. І ніяких асоціацій з чимось неприємним. Була тепла весняна погода – Майже по літньому припікало сонце, цвіли вишні, всипаючи землю. В саду між деревами натягнутий мотузок і струнка білява жінка розвішувала на ньому випрану білизну. Легенький вітерець роздував її тоненьку сукню. І тут під першим по справжньому весняним сонцем хотілося сидіти і дивитися без кінця. Це було прекрасно. На столику в саду переді мною лежав розгорнутий фотоальбом. Іноді я відчував бажання туди заглядати, от припустімо, як зараз. На розгорнутій сторінці наклеєна одна досить цікава фотографія. Я стояв на тлі мальовничого осіннього пейзажу на озлісті, спершись на свою славнозвісну рушницю. Звичайне, здавалося б, мисливське фото, і разом із тим у ньому стільки дивного. Я чомусь був убраний у якийсь цікавий одяг, якого тепер не носять, і мав на голові мисливського капелюха, прикрашеного пір'ям. Біля мене стояв чоловік, якого я ніколи не знав. Його убрання також виглядало дивним, не по моді, і на голові був такий самий капелюх, Прикрашений ще вишуканішим пір'ям Чоловік старших руків мав надзвичайно пихатий вигляд Так само, як і я Він спирався на рушницю, але однією рукою поклавши другу на моє плече і навіть на такій старій та вицвілій фотографії з наших постів, та виразів облич неважко було здогадатися, що ми не друзі, що він пан, а я його слуга, хай навіть улюблений. Та найдивовижнішим у цій фотокартці було інше. Її зробили ні багато, ні мало понад 60 років тому, тоді, коли мене ще не було на світі. Мені подарував її мій новий знайомий Збігнєв Лодзінський з польського міста Гданська, який ніколи б не повірив у те, що насправді я не маю ніякого родового стосунку до людини з фотографії. До симпатичного вусатого хлопця в мисливському капелюсі, який дивився на мене весело і навіть хвацькувато саме так, як і повинен був виглядати той, хто наводив лад у лісах ясновельможного графа. І раптом я почув тихе скавучання десь унизу, біля своїх ніг. Пес чорної масці сидів і, піднявши морду, дивився просто мені у вічі. Він був ще малий, але в нього вже завзято стояли вушка і тугим кільцем згортався хвостик. Він був ще дурний, але погляд його щиро промовляв «Ти мій господар, я люблю тебе». «Я знаю, що ти мене ніколи не зрадиш, не покинеш, а я буду допомагати тобі на полюванні, охороняти твій дім, а якщо знадобиться». Віддав за тебе життя Я нагнувся Обійняв його за шию І поцілував просто У мокрий Холодний ніс Кінець озвученої книги Читала Світлана Дмитренко